Pavel, întemnițat al lui Isus Hristos și fratele Timotei către prea iubitul Filimon, tovarășul nostru de lucru, către sora Afia și către Arhip, tovarășul nostru de luptă, și către biserica din casa ta. Har și pace! De la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos. Mulțumesc totdeauna Dumnezeului meu ori de câte ori îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele. De ce? Pentru că am auzit despre credința pe care o ai în Domnul Isus și dragostea față de toți Sfinții.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 de aceea, măcar cam toată libertatea în Hristos, să-ți poruncesc. Ce trebuie să faci? Vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte. În numele dragostei. Eu, așa cum sunt, bătrânul Pavel, iar acum întemnițat pentru Hristos Iisus. Te rog, pentru copilul meu, pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim, care altă dată ți-a fost nefolositor, dar care acum îți va fi folositor și ție și mie. Ți-l trimit înapoi, pe el, inima mea. Aș fi dorit să-l țin la mine, ca să îmi slujească în locul tău, cât sunt în lanțuri pentru Evanghelia. Însă n-am vrut să fac nimic.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 Da, frate, Făm binele acesta în Domnul și înviorează-mi inima în Hristos. Ți-am scris bizuit pe ascultarea ta și știu că vei face chiar mai mult decât îți zic. Totodată, pregătește-mi un loc de găzduire, căci trag nădejde să vă fiu dăruit, datorită rugăciunilor voastre. E prafa, tovarășul meu de temniță, Hristos, Isus, îți trimite sănătate. Tot așa și Marcu, Aristarh, Dima, Luca, tovarășii mei de lucru. Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu Duhul vostru. Amin.